Adriana Sârbu și Filip San David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Finală prezidențială, Iohannis Dăncilă. Va exista măcar o dezbatere de această dată? PSD insista asupra unei discuții, PNL se mai gândește. Între timp, Dan Barna asumă răspunderea pentru clasarea pe locul al treilea, dar nu demisionează de la conducerea USR. Printre noutățile primului tur se numără succesul lui Claus Iohannis în aproape toate județele Moldovei. PSD caută mâine explicații și instanța confirmă falimentul Rade de termoficare din București, Primăria și Ministerul Economiei, se grăbesc să promită că lumea va avea căldură și apă caldă. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 13 grade pe litoral. În zonele joase din sudul și estul țării o să apară ceață, posibil asociată trecător cu burniță. Vântul va avea intensificări la munte, dar pe arii restrânse și la cote mai reduse și în sudul Banatului. În capitală, în a doua parte a nopții, apar nori jos și condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 7-8 grade, mai coborută la periferie. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM Universitatea din București și Europa FM lansează o invitație publică candidaților ajunși în turul al doilea al alegerilor prezidențiale Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis. Universitatea își propune să contribuie la dezvoltarea societății într-un stat liber și democratic în vreme ce postul nostru de radio se declară pregătit să asigure un cadru neutru și obiectiv al discuțiilor. Dezbaterea ar urma să aibă loc în vinerea de dinainte a turului al doilea al alegerilor pe 22 noiembrie în aula magna a facultății de drept. Cele două instituții rămân deschise. Di dialogului asupra formatului dezbaterii propuse. Precedenta dezbatere de acest fel, organizată de Europa FM joia trecută, a fost urmărită de peste 1.200.000 de persoane. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Dezbatere își dorește și candidata PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, care l-a invitat pe președintele în exercițiu la o confruntare 1 la 1. Datele oficiale de până acum arată că președintele se apropie de nivelul de 38% din opțiunile valabile exprimate în turul 1, în timp ce Viorica Dăncilă are un scor de puțin peste 22%. Viorica Dăncilă spune că îi va trimite chiar și o invitație oficială președintelui. Vă invit pe domnul Iohannis, pe candidatul Iohannis, la o dezbatere 1 la 1, o dezbatere în care, în primul rând, trebuie să vorbim despre ceea ce am realizat. Ce a realizat domnul Iohannis în cei cinci ani de mandat, ce a promis și ce a realizat din ceea ce a promis, iar eu să spun ce am făcut în, într-un an și nouă luni cât am fost premierul României. Voi face și un demers oficial, îi voi adresa o scrisoare domnului Iohannis pentru această confruntare unul la unul. Când vrea domnul Iohannis, eu am toată disponibilitatea. Când, Când zice, cred, azi, mâine o să trimit și scrisoarea. Urdătorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu, a spus că deja mai multe posturi de televiziune au invitat-o pe Viorica Dăncilă la o dezbatere la care speră să participe și candidatul susținut de PNL. Premierul Ludovic Orban a răspuns că liberalii vor decide în această seară dacă președintele ia parte sau nu la o eventuală discuție publică. Avem o ședință a echipei de campanie, când avem rezultatele, stabilim strategia și în funcție de asta vom face public. Am convingerea că președintele va câștiga în turul 2 un scor foarte mare, ne pregătim pentru turul 2, facem o campanie directă adresată oamenilor. Ce ne interesează pe noi este să arătăm românilor care este proiectul președintelui pentru a convinge un număr cât mai mare dintre români să vină la vot să boteze cu președintele. Între timp, Alianța USR Plus analizează contraperformanța lui Dan Barna, aproape 1.400.000 de voturi față de cele peste 2 milioane de la europarlamentare. Cum explică Dan Barna situația? Dar de la primele sondaje era foarte clar că o parte din cei care vor o Românie modernizată optau totuși pentru președintele Iohannis. A fost o pondere în votul acela de la europarlamentare, Era o parte de susținători ai președintele Iohannis care au votat cu Alianța USR Plus pentru că vor un partid mai dinamic și mai viu decât PNL-ul. nu consider că a pierdut acele voturi, pentru că acele voturi nu au fost niciodată la mine sau la alianță în sensul unui candidat diferit de președintele actual, pentru că președintele actual are acest avantaj al prezenței în funcție, al performanței și al modului poate mai bun de comunicare pe care l-au avut pe moțiunea de cenzură. Deși a spus că își asumă răspunderea pentru cele întâmplate, Dan Barna nu demisionează de la conducerea USR. Liderii alianței de opoziție, pe de altă parte, au anunțat că îl susțin pe primul clasat. Susținerea noastră va merge spre Claus Iohannis. Sper să avem ocazia în perioada următoare să avem o discuție cu domnul Claus Iohannis pentru a ne asigura că proiectul politic pe care dânsul îl susține e aliniat cu principalele obiective pe care le avem. Nu, în acest moment categoric nu pentru că am spus să-mi asum întreaga responsabilitate pentru rezultat. Nu se pune problema să putem acorda vreodată sprijin sau vot doamnei Dăncilă sau PSD. Vom recomanda și voi recomanda susținătorilor mei să-l susțină pe clasurant. În mod tradițional considerate fiefuri socialdemocrate, social aproape toate județele din Moldova au fost câștigate ieri de președintele în exercițiu. S-a întâmplat inclusiv în Vaslui și la Vrancioa primarul Iașului Mihai Chirica. Iorica Dăncilă, istorie, putem vorbi la timpul trecut. Din fericire, România au ales și-au ales bine. L-au fost pe prima poziție pe președintele Klaus Iohannis, s-au liniștit apele și cu usr -ul. și credem noi că am intrat într-o etapă de normalitate a României. Nu mai avem de trecut un hop. Nu mai putem să ne imaginăm o țară cu președinte din PSD. Nu se mai poate, nu ne-ar mai accepta nimeni în Europa. Moldova, de regulă, era roșie. De data aceasta, cu excepția Botoșanului, Moldova nu mai este roșie, pentru că moldovenii sau Săturat de lipsa de atenție. Și este și un avertisment pentru cei care guvernează astăzi și pentru cei care vor guverna de acum încolo, Moldova nu mai poate fi exclusă din planurile de dezvoltare acestei țări, nu mai poate fi tratată la diverse. Președinta PSD, Vierica Dăncilă a convocat mâine ședința Comitetului Executiv al Partidului pentru a analiza activității organizațiilor la alegerile de ieri. Nu venim cu ideea de a face excluderi. Vom discuta în rest fiecare județ și vom uh, analiza fiecare localitate în parte, fiecare președinte de organizație. Trebuie să justifice într-un fel uh, rezultatul obținut, uh, ce a mers, ce nu a mers. Este o analiză de partid, o analiză normală după alegeri. A trebui să-ți mult depună mandatul pe masă președinții de organizații care nu și-au asumat obiectivul la care s-au angajat? Nu, merg de, la, merg de la această premisă. E inacceptabil ca în trei ani să-ți dărâmi trei guverne și să mai ai pretenția să câștigi și prezidențialele, a declarat primarul PSD al orașului Buzău, Constantin Toma. După scrutinul de ieri, demnitarul Buzăian a cerut, citez, să se întâmple multe lucruri bune la centru, pentru că nu se mai poate continua așa. Este evident că partidul trebuie resetat, începând de la centru în jos. Este un rezultat care nu ne mulțumește, nu mă mulțumește. Probabil avem o problemă de lider și s-a văzut acest lucru. La Buzău se pare că avem un scor bun. Suntem cu mult peste media pe țară și sper acest lucru să ne motiveze în continuare să facem lucruri bune aici.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 Premierul Ludovic Orban i-a cerut Ministrului Economiei să se asigure că bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă și căldură din cauza falimentului radet, regia locală de termoficare. L-am sunat imediat pe Ministrul Economiei să deplaseze la Ercen, de asemenea să ia legătura cu autoritățile locale, astfel încât să identificăm posibilitățile legale să nu fie afectată alimentarea cu energie termică și cu apă caldă a bucureștenilor. Curtea de apel București a hotărât astăzi că Radetti intră în faliment. Primarul Gabriela Firea i-a asigurat pe locuitorii orașului că activitatea regiei va fi preluată de compania municipală termoenergetica. Compania electrocentrale București, Elcen, spune că deschiderea procedurii de faliment nu va opri furnizarea energiei termice atâta timp cât primăria Bucureștiului va plăti. Societatea o contrazice pe Gabriela Firea, care spunea că falimentul regiei va atrage în mod automat aceeași procedură în cadrul Elcen. Cabinetul Orban vrea să adopte până la sfârșitul acestei luni proiectul de majorare a salariului minim pe economie. Măsura ar trebui să intre în vigoare la anul, iar guvernul ia în calcul mai multe variante, inclusiv pe cea rămasă moștenire de la Viorica Dăncilă, care majorează salariul minim cu 100 de lei. Mihai Bucureșteanu. Având pe umeri promisiunea pe care a lăsat-o guvernul Dăncilă, cabinetul Orban analizează acum care ar fi impactul economic după eventuala creștere a salariului minim de la 1 ianuarie. Premierul Ludovic Orban la scurt timp după întâlnirea cu Ministrul Muncii și cel al Finanțelor. Ne interesează, în primul rând, indicatorii economici care să stea la baza creșterii economice. Ne interesează foarte mult starea companiilor din domenii unde un număr mare de angajați sunt pe salariu minim, să le vedem profitabilitatea. Să evaluăm impactul creșterii costului forței de muncă la aceste companii. Fără să spună ce variante ia în calcul când vine vorba de cât de mare va fi creșterea salariului minim, premierul Orban susține că întâi va negocia cu patronii și sindicatele, apoi va anunța o valoare. Chiar există un anumit grad de urgență. Cred că măsura ar trebui adoptat cam cel târziu până la finele lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, astfel încât mediul de afaceri să știe cât va crește salariul minim. Fostul guvern con Condus de Viorica Dăncila a propus o creștere de 100 de lei net, adică salariul minim brut să ajungă la 2260 de lei, iar pentru cei cu studii superioare, la 2620 de lei. Comisarul European propus de România, Adina Vălean, trece mâine prin două probe. Comisia de Afaceri judici Judiciare din Parlamentul European va hotărâ dacă procedura poate trece mai departe în Comisiile de Specialitate. Iar doamna Vălean va fi audiată în București de Comisiile Reunite pentru Afaceri Europene. Sonia Teodoriu. O primă etapă a audierilor candidaților desemnați are loc în Comisia Jurii, Comisia de Afaceri Judiciare. Eurodeputații vor evalua integritatea candidatei desemnate din partea României și dacă dau aviz pozitiv, Adina Vălean ajunge joi în fața Comisiei de Transport și Mediu. Nu este nevoie ca Adina Vălean să fie prezentă fizic. Decizia se va lua pe baza declarației de avere și a celorlalte documente pe care candidata le-a pus la dispoziția Parlamentului European. Adina Vălean nu trebuie însă să se prezinte în Parlamentul de la București, la comisiile reunite de afaceri europene. Avizul lor este consultativ, iar parcursul candidatei în cursa pentru o poziție în viitorul executiv european nu va fi afectat de oricare ar fi decizia parlamentarilor români, având în vedere că președinta aleasa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat deja că merge cu varianta Adina Vălean pentru postul de comisar al transporturilor. Propunerea pentru această poziție pe care a făcut Ludovic Orban a supărat membrii celorlalte partide care l-au susținut să ajungă premier, pentru că acesta a promis că înainte de a trimite un nume la Bruxelles, persoana respectivă va fi audiată în Parlamentul de la București, nu după, cum se întâmplă în cazul de față. Sport acum Tudor Cirescu. Găsit veste proastă pentru Florin Andone, atacantul echipei naționale va lipsi cel puțin două luni după accidentarea la genunchi suferită în campionatul Turciei. Examenul remene a confirmat diagnosticul inițial de leziune parțială a ligamentului colateral, anunță Federația Română de Fotbal. Amintim, jucătorului Galatasaray s-a accidentat sâmbătă în meciul cu Gaziantep. El ratează astfel dubla cu Suedia și Spania, decisivă pentru calificarea la Euro 2020. După ce Antonia a devenit indisponibil, Cosmin Contra a decis să nu mai cheme niciun atacant în locul său și a rămas cu trei opțiuni pentru postul de vârf, Keșeru, Pușcaș și Alibek. Meciul cu Suedia de pe arena națională se joacă vineri cu casa închisă, tricolorii trebuie să câștige și să obțină apoi măcar un egal în Spania, de azi într-o săptămână, în ultima etapă a preliminariilor. Și echipa națională de tineret își continuă parcursul din campania de calificare la Euro 2021. Micii tricolori vor întâlni joi Finlanda pe teren propriu, iar săptămâna viitoare, marți, vor juca returul în deplasare cu Irlanda de Nord. Selecționerul Mirel Rădoi le cere elevilor lui să se concentreze doar la meciul împotriva finlandezilor, despre care spune că, deși nu sunt cotați printre favoriții grupei, au o echipă imprevizibilă. Partida se joacă la voluntari, iar tehnicianul speră ca România să obțină o victorie de moral, deoarece deplasarea din Irlanda de nord se anunță foarte dificilă. Amintim, Naționala de tineret a pierdut la debutul preliminarilor 1-2 în Danemarca, dar a obținut apoi două victorii consecutive cu scorul de 3-0, cu Ucraina și în meciul tur contra irlandezilor. Selecționerul echipei naționale de handbal feminin, Thomas Ride a explicat de ce nu le-a inclus pe Laura Kiper și Sorina Târcă în lotul pentru campionatul mondial din Japonia. Criticat de mai multe voci din lumea handbarului, tehnicianul suedez spune că i-a fost greu să renunțe la cele două jucătoare. El precizează că a luat această decizie deoarece Kiper și Târcă nu sunt suficient de puternice din punct de vedere fizic. Ride spune că principalul lui criteriu în alcătuirea lotului a fost construirea unei defensive solide și subliniază că la mondial jocul este mult mai fizic și agresiv ca în Liga Nadia. Amintim la ediția din Japonia, programată în perioada 30 noiembrie-15 decembrie, România o va avea în echipă pe Cristina Neagu, revenită recent după accidentarea gravă la genunchi. Coria Tecau și olandezul Jean-Julien Roer au debutat cu o înfrângere la turneul campionilor de la Londra. În primul meci disputat în grupa Max Mirnay, ei au fost învinși de perechea germană Kevin Kravitz-Andreas Miz, pe care au întâlnit-o în premieră. Tecau și Royer au pierdut primul set în tie-break 3-7 și au egalat 6-4. În super tie-break, germanii s-au impus cu 10-6. Punem punct aici jurnalului de seară, imediat începe piața victoriei, astăzi cu Anca Simina. visul la Europa FM. Toate visele ne se pot îndeplini dacă avem curajul de a le urmări. Fii curajit și bun, Răzvan. Orice vis frumos este un vis care merită. Răzvană timpul mii și, într-adevăr, dacă ai un vis sau urmează l cu siguranță nu-ți va fi ușor, dar cel mai important este să nu l l niciodată, niciodată, niciodată. Europa FM îți oferă o bursă lunară de 400 de lei până la finalizarea liceului.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 Mâine, 12 noiembrie, găsești fasole albă vrac, cârnați cabanos aldis la 450 de grame și telemea proaspătă de vacă țara mea vrac, toate cu 25% reducere. Kaufland! Și săptămâna ai bună! Alcoolul, tutunul, medicamentele, stresul, toate afectează ficatul. Iată un avertisment pe care mulți îl vor ignora. Pentru cei ce vor să audă, există Hepatoprotect Regenerator cu cea mai mare concentrație de fosfolipide pentru refacerea membranei celulelor hepatice și Hepatoprotect Forte cu o doză extra de silimarină pentru protecția naturală a ficatului. Hepatoprotect, singura gamă completă pentru regenerarea și protecția ficatului. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele! Black Friday, vineri, 15 noiembrie. Simte adrenalina în ziua cu cele mai multe reduceri din an. Piața Victoriei La Europa FM Bună seara tuturor celor care ne ascultați pe frecvențele Europa FM sau ne urmăriți pe pagina de Facebook a radioului. Sunt Anca Simina și mă bucur să-i salut din nou în studioul Europa FM, pe domnul Cristian Tudor Popescu și mai segură, în bună seara, domnule. Bună seara! Voturile pentru prezidențiale au fost numărate, nu mai e nicio surpriză. Claus Iohannis și Viorica Dăncilă sunt cei care intră anul acesta în turul final al alegerilor prezidențiale. 37,19% are Claus Iohannis după numărarea a 99% dintre voturi, 23,13% Viorica Dăncilă. Dan Barna rămâne pe locul al treilea cu 14,38%. Întrebarea recurentă de câteva ore este: Cum de-a intrat Viorica Dăncilă în turul 2, dom domnilor? Mulțumită, datorită domnului Barna și Usareului. Viorica Dăncilă n-a făcut altceva decât să își adjudece voturile partidului. le-a ajuns votul ei. Și nu e mare mulțumire la PSD pentru că în ciuda acestui rezultat partidul e interesat de distribuție pe teritoriul țării și ce au văzut acolo nu le-a plăcut deloc pentru că au pierdut foarte multe județe față de europarlamentare dar a propulsat-o domnul Barna prin campania de multe ori aberantă pe care domnul Guran și cu mine am sesizat-o de nenumărate ori recoltând niște înjurături pestilențiale ale votanților hardcore USR. Însă, domnul Barna, am văzut astăzi o conferință de presă, ca să venim în actualitate. Rog. A apărut, după toate astea, a apărut împreună cu domnul Cioloș și tot ce au spus se situează sub semnul unui banc, după vremea comunismului. Are loc la Moscova un concurs atletic și în proba de 5.000 de metri, pe primul loc se clasează americanul John Smith și pe locul 2, rusul Boris Kuznetsov, cum apare în presa sovietică. Sportivul nostru, Boris Kuznetsov, a obținut un prețios loc 2, iar americanul s-a clasat penultimul. Da? Asta a fost... Dumne, am văzut o, o conferință de presă comunistoidă. Ce nu păi când l-am auzit pe, pe Dacian Cioloș, nu nu, vrea, nu voiam să mai aud cuvintele astea. Am ieșit întăriți. Le-am auzit la Vadim Tudor la fiecare excludere din partid când marele meu prieten, fratele meu, sora mea patrioată se transforma în curva nenorocită și hoțul la imbecil în momentul în care îl excludea din partid sau uneori pe mai mulți vadim, după care încheia totdeauna așa am în întăriți așa și Dacean Cioloș am în întăriți știți că întărirea cea mai puternică este rigor mortis aia este întărirea